Bine v pregăsit, Ne bucurăm că putem fi din nou împreună pe această cale. Vrem să folosim și această ocazie, să deschidem Biblia și să lăsăm Cuvântul Dumnezeu să ne călăuzească, să ne îndrume. Trăim în mijlocul unor evenimente tulburătoare. Spiritul războiului se simte în jurul nostru. Și, din nou, parcă suntem aduși în situația în care să experimentăm frică, nesiguranță, neliniște. Ce putem face într-un asemenea context? Care ar trebui să fie atitudinea noastră și cum să gestionăm o asemenea criză, așa încât să nu intrăm în panică? Acestea sunt câteva întrebări la care căutăm răspuns, dar vor fi și alte întrebări prin care încercăm să aducem o soluție pentru, pentru fiecare persoană care urmărește această prezentare. Iasmin, mă bucur că putem fi din nou împreună. Și eu mă bucur, la Dumnezeu. Cum ai uh, trăit aceste ultime zile? Crescând în credință. Crescând în credință. <laughs> și învățând și dezvoltând, dezvoltându-ne pe baza diferitor învățători pe care vrem să le împărtășim. Așa și și pe alții în timp ce creștem și noi. Ai simțit și tu așa niște simțiminte mai interesante, mai ciudate în contextul cred evenimentelor? Că, cred că toți ne-am pus întrebări, au venit întrebări și cred că e foarte important să putem împărți și soluțiile. Exact. Practici. Exact. Despre ce vrei să vorbești în această prezentare? Prezentarea aceasta este intitulată Ce pot face eu în o criză și ce poate face Dumnezeu? Este parte din seria Cum se aplică legea lui Dumnezeu în vremurile de astăzi. Am intitulat prezentarea în felul acesta pentru că este nevoie de un mesaj, cred că clar, pentru zilele în care trăim, fiecare dintre noi fiind confruntat cu războiul care are loc și nu știm merge, dacă se va merge, dacă va escala la nivel internațional, mondial sau dacă se vor întâmpla ceva care va înceta acesta și vor veni alte evenimente, pentru că se pare că acestea vor merge doar în lans, de acum încolo. Dar vrem să știm pe ce ne bazăm și cum trăim prin credință în Dumnezeu, pentru că El este atotputelnic. Da, ceea ce am observat este că la începutul pandemiei s-a instaurat iarăși o frică, o îngrijorare din în partea oamenilor și s-au făcut cozi la magazine și acum, într-un context diferit de război, din nou am văzut aceeași reacție. Se pare că anumite lecții se învață greu și, probabil, așa cum am spus mai devreme, nu avem soluții, nu știm exact cum să rezolvăm aceste porniri ale ale firești. Înainte să intrăm puțin mai în a subiectului, haide să ne amintim câteva gânduri din prezentările trecute, să facem o recapitulare. Prima prezentare pe care am prezentat-o avea de-a face cu Legea lui Dumnezeu și am văzut că Legea lui Dumnezeu implică absolut tot ce gândim, vorbim și înfătuim. Principiul legii este să luăm doar de la Dumnezeu absolut tot ce avem nevoie. Oamenilor, adică creaturii, doar dăm ce-am luat de la El. În ce privește ascultarea și supunerea, ascultăm doar de Dumnezeu, luând de la El legea și poruncile și ne supunem oamenilor dând ceea ce avem de la Dumnezeu. Pe a doua prezentare am văzut despre iubire, că omul poate fi egoist pentru care nevoie nevoi absolute, care trebuie împlinite, Omul este egoist când își împlinește nevoile din alte surse în afară de Creator și este altruist când își împlinește nevoile de la Creator. Iar ceva foarte important pentru această prezentare este faptul că sunt două puteri în lume, Hristos și Satana. Noi vrem să fim slujitori ai Lui Dumnezeu, biruind prin sângele Lui Isus, firea păcătoasă și reflectând astfel caracterul mielului. Și aceasta este foarte important să vedem că și astăzi în acest război se văd cele două puteri la luptă. Se vede această dorință de a induce panică, frică în om. Pentru că prin aceasta, aceasta este un război de fapt spiritual. Pentru că atunci când induci frică, ești supus ori lui Hristos, ori satanei. Și frica nu poate să duce decât la o singură stăpânire. Uh, am avut însă și celelalte prezentări, uh, miniseria Înșelând Întreaga Lume, uh, cu sarea, cu suplimentele, cu medicamentele, în care am arătat cum cel rău caută să ia întreaga lume în subjugare prin aceste trei lucruri, care sunt banale. Nu? Uh, așa că războiul acesta doar face parte din încercarea celui rău, așa cum se spune în Apocalipsa capitolul 12, de a lua întreaga lume sub controlul lui în acest război al lui contra lui Hristos. Iar omul se supune și devine slujitor or al lui Hristos, ori al satanei. Nu avem altă opțiune. Ce este ascuns adânc în inimă, iese la iveală doar la, în timp de furtună. În timp de furtună, atunci, în timp de, de încercare, atunci iese la iveală toate gândurile ascunse. Până atunci, părimea a fi buni și exact. totul merge bine. În acest context pe care l-am uh, discutat cu puțin, cum ne ajută acest subiect? Uh, de ce este important să-l înțelegem? Ce face Dumnezeu și ce putem face noi? În primul rând, este pentru că am văzut că foarte mulți au anxietate, frică, atacuri de panică, chiar depresii și așa mai departe. Mulți au început să se sinucidă. Datorită, așa cum ne spune Iisus Hristos în, în Luca, doar așteptând lucrurile care vin, intră în panică și se sinucen. Pentru că se tem. Nu mai văd nicio cale de scăpare. Nu, nu mai văd. Și atunci este foarte important ca să știu ce am eu de făcut, care este sfera mea și să mă ocup doar de aceasta, pentru că dacă încerc să fac ceea ce este datoria lui Dumnezeu și ceea ce doar Dumnezeu poate să facă, o să intru în panică. Dacă înțeleg uh, care este datoria mea și ce pot eu face și ce nu pot face, atunci uh, nu am de ce să mai am frică și panică. Pentru că am un Dumnezeu puternic. Și atunci este foarte important ca noi să, să ne dăm seama că singura noastră siguranță este în Scriptură. Eu trebuie să știu ce pot eu. Eu n-am cum să controlez evenimentele care au loc. Eu n-am cum să controlez viitorul. N-am cum să schimb mintea acestor oameni. Oricine ar fi ei conducătorii lumii. Nu am cum. Este absolut imposibil. Dacă încerc să scap viața, cum a spus Hristos, o vei pierde. Și atunci, eu trebuie să caut la Dumnezeu soluția în această stare, în această situație și să mă încred în El în loc să mă las înșelat. Că despre asta spune Iisus în Matei 24, din nou și din nou repetă, să nu vă lăsați înșelați. Pentru că totul în zilele noastre are de-a face cu înșelăciune. Am văzut asta cu sarea, am văzut cu suplimentele, am văzut cu medicamentele și pe parcursul să vedem și cu alte lucruri. Inclusiv acest război este doar înșelăciune. Noi nu putem controla aceste lucruri, hai să nu focalizăm pe ele. Hai să învățăm, cum ai spus, ce trebuie să învățăm. Să ne pregătim să trăim cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lasă aceste lucruri să aibă loc pentru ca să ne învețe pe noi ceva. Probabil dacă nu vom înțelege foarte clar care este sfera noastră, s-ar putea să ne lăsăm atrași în acest joc periculos. da? Și atunci să fim victime. Exact. De deci aceea e foarte important subiectul. Exact. Atunci haide să încercăm să, să delimităm clar și să vedem care este partea omului? Ce pot să fac eu în această situație de criză și cum, cum pot să gestionez așa încât să, să fiu bine? Prima întrebare pe care vreau să ne opunem fiecare dintre noi este, pot eu face ce vreau cu ce este al meu? În Matei 20 cu versetul 15, într-o pildă, Isus Hristos spune, nu pot să fac ce vreau cu ce e al meu, ori este ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun. Deci, vedem aici un lucru că eu pot să fac ce vreau cu ce este al meu. Acum, să zicem că am aici acest ani cu hârtii picioase, și să zicem că eu am făcut acest lucru. N-a contribuit Dumnezeu, n-a contribuit nimeni, pur și simplu eu l-am făcut de la început la sfârșit. Materialele și totul. Și acesta este uh, obiectul meu. Îl Pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Cum a pus Iisus întrebarea? Ferea în care a pus întrebarea parcă să este, da, este da, nu? Nu? da. Adică, nu mă poate trage nimeni la răspundere pentru ce fac cu ce este al meu? Nu se poate. Nu? Exact. Pentru că este complet al meu. Și asta a fost și ideea pildei. Adică, pot să fac ce vreau cu ce este al meu. Însă cu toții știm că materialele din care este făcut acest teanc de hârtii nu sunt ale noastre. Nu eu le-am creat. Hârtia pomii în care vin culorile din diferite materiale din care s-au luat uh, vopselele, uh, nu le-am făcut noi. Ce Dumnezeu le-a creat? Noi doar luăm ceea ce Dumnezeu a pus în natură și îl remodelăm. Dar eu n-am făcut aceste lucruri. Și atunci chiar a fost o zicală în care omul de știință merge la Dumnezeu și îi spune Dar nu mai avem nevoie de tine. Da? Păi cum? Păi putem să facem și noi ce faci tu. Putem și chiar să creăm omul. Ok, păi să văd. Și omul începe să-i strângă țărână și noi zice Stai, stai, stai, stai. fă țărână, prima oară. Și omul nu poate, pentru că nu este creator și nu are putere de creator, ci doar administrator. Adică administrează ceea ce Dumnezeu a pus în natură. Și atunci, întrebarea este, pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Da, numai că nu este nimic al meu. Și atunci, nu pot să fac ce vreau eu cu acest lucru, pentru că nu este al meu. Următoarea întrebare logică. Pot eu să mut acest obiect din punctul A în punctul B? Și acum toți ar zice, da, tocmai ai făcut-o. Răspunsul însă adevărat trebuie să-l găsim în Scriptură. Și răspunsul este nu. Și acum să vedem de ce. Dacă ne uităm la Daniel capitolul 4... Avem acolo singurul capitol din cartea lui Daniel, care nu este scrisă de Daniel însuși, profetul Daniel, ci este scrisă de împăratul Nebucanețar. Acum, cine a fost împăratul Nebucanețar? Împăratul Nebucanețar a fost, conform istoriei, unul dintre cei mai mari împărați cunoscuți civilizații. Împărăția sau Palatul lui Nebucanețar este una dintre cele șapte minuni ale lumii, cu acele grădini suspendate și așa mai departe. Un om cu o înțelepciune extraordinară, un om cu bogății extraordinare și vaste. Uh, și totuși, în Daniel capitolul 4, se ajunge la un punct. Și am să citesc versetul 29. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis... Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Deci pur și simplu un emboganițar se uită la Babilonul pe care l-a făcut și zice "Wow! Uite ce lucru măreț mi-am făcut! Uite câte slavă, câte înțelepciune, câte putere, câte bogăție am eu să slăvească ceea ce el avea. Și Versetul 31 spune Nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului și un glas s-a pogrât din cer și a zis, află, împărate Nebucanețar, că ți s-a luat împărăția. În alte cuvinte, Dumnezeu din cer vorbește lui Nebucanețar și îi spune, pentru că l avertizase deja prin Daniel, dar a uitat omul plin de mândrie și înșelat de inima lui, a uitat. Și Dumnezeu îi transmite mesajul Crezi că totul este al tău? Că tu ai făcut... Cu ce este al tău? Păi am să-ți iau mintea. Șapte ani de zile. Mai fă ceva. Și în șapte ani de zile, fără minte, nimic nu mai face nimic. În alte cuvinte, eu nu pot să mut un obiect din punctul A în punctul B. Pentru că viața pe care o am nu este a mea. Înțelepciunea cu care mut acest obiect nu este a mea. Puterea, sănătatea, trupul cu care fac aceste lucruri, nu sunt ale mele. Și atunci, obiectele nu sunt ale mele, pentru materialul nu eu l-am creat, puterea, viața cu care trebuie să fac un anumit lucru nu este al meu, dar acui sunt ale lui Dumnezeu. Și foarte interesant, în versetul 36 și 37, însuși Nebucanețar scrie acest lucru. În vremea aceea, mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, mărăția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai mari mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Asta este foarte, foarte interesant. Pentru că în atâtea împărății, slujitorii de-abia așteptau să ia împărăția împăratului și să pune ei mâna. Dar uite că Dumnezeul îl păzește. Dumnezeu i ia mintea lui Nebucănețar și Dumnezeu îi ține împărăția. Și după șapte ani de zile de nebun, Dumnezeu dă înapoi. Și arătând că El este în control. Cum zice prin Daniel, El de jos împărați, El pune împărați. Dumnezeu este stăpân. Inclusiv în ceea ce are loc astăzi. Dumnezeu lasă ca să ne învețe pe noi ceva. Și atunci, versetul 7. Nebucat nețar concluzionează. 37, da? 37, scuze. Acum eu, nebucat nețar. Laud înalți și slăvesc pe împăratul cerurilor, nu pe mine însumi, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Și oare în lumea noastră nu aceasta are loc? Faptul că Dumnezeu vrea să arate omului mândria Lui? că el nu poate. Ne-a mers atât de bine atâția ani. De mai bine de 60 de ani lumea a cunoscut o prosperitate extraordinară. Și pace. Și liniște. Și mândria s-a ridicat. Nu mai știa omul câte case să-și mai facă, câte bogății să mai adună, câte cursuri să mai ia și să -și învățături să mai adune ca să se înalțe pe sine. cine-i Și în fața unui război, totul pierde. Și cum a fost în comunism, cel care astăzi ucidea, mâine era el ucis. Și nu mai știai, mai vei, totul se pierdea. Cred că lecția cea mai importantă este să ne smerim. Să-mi dau seama că nimic nu este al meu și că eu nu pot să fac nimic. Lui Dumnezeu toată bogățiile lumii nu contează. Pentru el ceea ce este cel mai de preț este omul. Pentru că l-a creat după chipul său. Și atunci mântuirea omului, scoaterea lui de sub această subjugare, acestei mândrii oarde și minciuni, că este de fapt o minciună, să cred că este al meu un lucru sau să cred că eu pot să fac ceva. Această minciună ne subjugă și ne face stăpâni unui alte în afară de Creatorul nostru. Și atunci, salvarea noastră, aceasta este primordial pentru Dumnezeu. Este cel mai important lucru. Și întrebarea este dacă și noi îl vom lăsa pe Dumnezeu să facă asta cu noi. Însuși Iisus Hristos, în Ioan 15, cu versetul 5, ne-a spus Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și asta este un adevăr atât de, de minunat. Să înțeleg că Iisus nu a spus asta doar despre lucrurile spirituale. Că nu poți face nimic în cele spirituale. Nu poți face nimic nici în cele fizice fără El. Căci fără viața Lui, fără trupul Lui, fără ce El mi-a dat. Nu sunt nimic. Nu pot face nimic. Este un gând oarecum simplu acesta care l-ai spus, care l a spus în evidență, că nu putem face nimic fără Dumnezeu. Mă gândesc că sunt oameni creștini care, de exemplu, când pleacă la drum își fac luce și zic, Doamne ajută! Ceea ce ar lăsa să înțeleagă că ei sunt conștienți că nu pot să facă nimic. Totuși, de ce crezi că aceasta este o problemă atât de mare sau așa de importantă? Pentru că, în general, creștinii, cel puțin cu buzele, recunosc că fără Dumnezeu nu pot să facă nimic. Și au nevoie cu totul de ajutorul lui. De ce ar fi aceasta o problemă? Da, un punct foarte important. Păi să ne uităm puțin în Matei, capitolul 11. În Matei, capitolul 11, cu versetul 28, Iisus spune Veniți la mine, toți cei trudiți și împovrați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Este chiar o cântare creștină care spune, Doamne ajută să-mi să duc jugul. Însă ce ne spune Hristos aici, în primul rând omul vine la Dumnezeu și zice, Măi, am un joc de dus. Și fiecare creștin care zice, Doamne ajută-mă, este că el realizează că are un jug de dus. Și atunci, cele lui Dumnezeu ajutor, Doamne ajută-mă să-mi pot duce jugul. Însă, Hristos în acest verset nu spune hai să-ți ajut să-ți duci jugul, ci spune luați jugul meu asupra voastră. Prin aceasta ceea ce el ne spune, spune așa eu nu pot să te ajut să-ți duci jugul pentru că aceea este firea pământească care te duce la pierzare, jugul tău. De aceea, vină și ia jugul meu. În alte cuvinte, eu am un jug de dus. vino și alătură de mie. Și atunci cine trage primul este Hristos. Și dacă eu mă alătur jugului său, trag împreună cu el. Și atunci este ușor. Pentru că El nu va pune asupra mea o povară mai mult decât pot să duc. El va trage restul. Și El nu va lăsa un lucru mai greu în viața mea decât trebuie pentru a învăța și a crește și a mă ține de Dumnezeul meu. Da? Și acesta este primul lucru important sau primul răspuns la întrebarea pe care ai pus-o pentru că ceea ce are loc în lumea aceasta și ceea ce va veni peste lumea aceasta nu se va întâmpla fără voia lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu lasă asupra lumea acesteia problemele și încercările care vor veni ca să ne ajute să vedem că noi trebuie să tragem la jugul Lui, nu la al meu. Adică nu trebuie să trăiesc pentru mine, să-mi fac planurile, mele, să trăiesc viața mea cum eu doresc, ci trebuie să mă duc la Dumnezeu să-L întreb, Doamne, Tu ești stăpânul meu, a ta, este lumea cu tot ce este în ea. A ta este viața cu tot ce sunt. Eu nu pot să fac niciun lucru de la mine însumi. Pot să mut un, lucru, un obiect din punctul A în punctul B. Și atunci arată-mi tu ce vrei să fac. Învață-mă tu. Și așa mă duc la Hristos ca să i jugul Lui. Nu să treacă la mea. Un alt punct în ce privește boala este că păcatul este cauza bolii. Ce deci înainte de păcat nu a existat boală și boala este rezultatul unei călcări de lege. Acest adevăr este extrem de important și foarte mulți nu-și dau seama de aceasta. Pentru că Dumnezeu a creat lumea aceasta perfectă, desăvârșită, fără vreun lucru rău, fără suferință, fără boală, fără moarte. Singurul lucru care a indus sau introdus acestea în lume și în, în lumea noastră, este păcatul. Și atunci, dacă nu au existat aceste lucruri înainte de păcat, înseamnă că cauza, singura cauză a bolii întotdeauna este păcatul. Ori la mine, ori la altul. Și atunci, degeaba ne le luptăm cu boala. Trebuie să vedem unde este cauza. Păcatul se bazează pe minciună vedem că păcatul a intrat în univers, prin Lucifer, printr-o minciună și s-a propagat. A continuat să se dezvolte doar prin minciune. De aceea Iisus ne spune aveți grijă să nu vă înșele cineva. Și ni se spune că satana este chiar tatăl minciunii. Da? Deci păcatul este prin minciună propagat și eu dacă trăiesc o minciună, trăiesc în păcat. Și atunci, sau cea de bază, punct, este, este un obiect al meu? Nu. Dar noi toți trăim o minciună. Crezând că bă, asta e Biblia mea. Asta e hârtia mea, cum meu de hârtie. Asta e floarea mea. Asta e casa mea. Așa este? Sau este o minciună? Apoi, eu pot să mut obiectul din punctul A în punctul B. Sigur pot? Sau este o minciună? Eu pot să fac un palat ca nebucanețar? Sau este o minciună? Atunci când trăiesc o minciună, trăiesc în păcat. Și ne mirăm de ce vin atâtea nenorociri asupra noastră? Pur și simplu, le invităm singuri, pentru că trăim în păcat. Și nu o să aibă nimeni scuză înaintea lui Dumnezeu. În Ioan 8, versetul 34, Iisus Hristos a spus, Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, Că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Deci dacă eu trăiesc într-o minciună, din care Dumnezeu vrea să mă scoată prin adevărul Său, sunt rob al păcatului. Iar dacă sunt rob al păcatului, cine este șeful? Cine este stăpânul? Dumnezeu? Nu. Că El nu este minciună. El nu poate minți. Cum a spus Isus Hristos, satana este tatăl minciunii. Orice spune El este din minciună. Și uite așa, cum spune Scriptura, că lumea zace în cel rău. Și Dumnezeu caută să lase aceste evenimente asupra lumii, tocmai ca să ne scoată de stăpânirea și sclavia celor rău. Și întrebarea este dacă noi vrem să primim adevărul. Sau nu? Da, mă gândeam în timp ce vorbeai la, la faptul că Însă și acest uh, război și alte evenimente negative care s-au întâmplat în trecut, toate, practic, pleacă din aceste două idei care le-ai spus mai înainte, două minciuni. Și anume că eu cred că ceea ce am este al meu și că pot să fac orice. Exact. Uh, Însă lucrul acesta se regăsește atât un uh, Putin, de exemplu, și de acolo uh, pleacă acest război pe care l-am început, dar uh, aceeași idee sau aceeași minciună se regăsește și în mine. Uh, probabil dacă aș fi în poziția lui, aș fi făcut la fel. Și noi toți facem lucrul acesta în fiecare zi, dar pe o scară mult mai, mai restrânsă. Exact. Uh, pentru că, de fapt, cred că aici este problema firii uh, cu care ne naștem. Absolut. Și atunci întrebarea este, oare nu lasă Dumnezeu acest război și alte evenimente, tocmai ca să scoată același spirit și același aceeași păcat la iveală și să ne aducă înapoi la El și la adevăr? Și să fie să ne scoată de sub stăpânirea acelui rău în care lumea zace? Și cred că aceasta este dorința lui Dumnezeu. Avem aici un citat din cartea Minte, Caracter, Personalitate. Dacă satana reușește să amăgească și să înșele mintea omenească până acolo încât să-i determine pe muritor să creadă că în ei înșiși există o putere înnăscută care îi face capabil să realizeze lucrări mari și bune, oamenii încetează să depindă de Dumnezeu și să aștepte ca el să facă pentru ei acele lucruri pe care ei cred că le pot face prin puterea care există în ei înșiși. Ei nu recunosc și nu respectă nicio putere superioară și nu ia aduc lui Dumnezeu slava pe care El o pretinde, ca și Creator, și pe care o merită, datorită majestății sale, plin de mereție și excelență. În felul acesta, scopul lui Satan este atins, iar satana jubilează atunci când oamenii căzuți se înalță pe ei înșiși în mod necuvenit. El știe că dacă omul se înalță pe el însuși, Ruina acestuia este tot așa de sigură cum este și a lui. Și e wow! Extraordinar acest gând. Asta vrea satana. Să mă facă pe mine, un om căzut, un om muritor, să cred că sunt cineva. Dar oare până unde ajunge acest gând? Cât de mult se înalță omul? Nimeni se nu va măgească în vreun chip. Căci nu va veni înainte ca să, ca să fi venit pădane de credință. Adică a doua venire a lui Iisus nu va veni înainte să fi venit pădare de credință și de a se descoperi omul fără de lege Adică al păcatului care trăiește în păcat. Fiul pierzării. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându se drept Dumnezeu. Foarte interesant cum omul, creatura, muritorul, se însă mai presus de orice se numește Dumnezeu. Dar nu pe față. Spune că se închină lui Dumnezeu, spune că este vicarul lui Hristos, că de fapt această profeție este despre, uh, despre Biserica Romano-Catolică și capul ei care este Papa, care în scrierile lor, Papa este Însuși Dumnezeu trebuie să îi se supună, și poate să punem câteva citate, însă până acolo a ajuns omul încât să-l coboare pe Dumnezeu sub piciorul lui. Ce spune omul, ce spune preotul, cum zic ei, Dumnezeu trebuie să împlinească numai decât. Și uite așa, omul, muritorul, se înalță mai presus de Dumnezeu. Și Scriptura se împlinește. Însă totul a pornit de la un gând. Totul este al meu, pe ce pot pune mâna, și pot să fac ce vreau eu. În momentul în care eu cred că pot să fac ce vreau eu, în momentul acela, eu sunt Dumnezeu. Și merge mai departe, pentru că acest gând să Infiltrat în toate bisericile, pot să fac, numai să vreau, pot să fiu răbdător, mas să mă strofoc un pic mai mult, pot să biruiesc una și alta, facem prin știință medicamente și așa mai departe, este totul înșelăciune cu toată această știință omenească, fals numită știință, în care omul ajunge să se nalțe pe sine, uite, putem să facem și pe om, putem clona, Putem crea viață și așa mai departe. Și omul se înalță fără să și dea de deasupra Lui Dumnezeu. Este așa de, de ascuns această idee încât, cred că cei mai mulți creștini nu sunt conștienți că au această minciună ascunsă în inimă lor. Și deși cu buzele vorbim lucruri frumoase, dar în realitate, în inima noastră, suntem uh, niște mici Dumnezei. Absolut. Așa ne naștem. Da. Și aici, toată religia, de fapt, falsunită astfel, întărește acest gând. Și în sutele de oameni, creștini, necreștini și ce-au fost atei și așa mai departe, toți cred același lucru. pe cum nu pot eu să mut? Uite, ți -a, dovedesc că pot să mut. Și pe toți pe care i-am întrebat, doar o singură persoană mi-a spus, eu nu pot. Și am rămas șocat și plăcut surprins să găsesc un om care a zis, eu nu pot. Și acesta a fost un om care l-a invocat pe satan în tinerețea lui și Dumnezeu l-a lăsat să vină sub jugul satanei și să-și dea seama omul că nu poate. Adică dacă Dumnezeu intervine. Eu nu pot. Și-a fost un gând, wow, și chiar l-am iscodit puțin, adică l-am încercat, măi, tu chiar crezi asta? Sau este doar așa un gând pe care l ai, dar în inima ta tot o crezi? Și spunea, chiar dacă mă credeți nebun, eu știu că nu pot. Și este, wow, să găsești un astfel de om. Pentru că atunci Dumnezeu poate tot. Când omul își dă seama că ea nu poate. În Isaia, capitolul 14, versuri 12 la 14, citim despre Lucifer. Cum ai căzut din cer, lucea fără strălușitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miează noaptei, mă voi sui pe vârful norilor voi fi ca cel preanat. Și asta este uluitor că toată această idee că eu am și eu pot, a început cu Lucifer. Și această minciună a fost dezvoltată în el printr-un mister, ceea ce n-a existat în altul. Și doar el a indus acest gând, acest păcat în inima omenirii. Și toți astăzi o cred. Așa ne naștem cu ea. pot și Ioan. Da. Ne naștem apoi, suntem educați și suntem ajutați să rămânem și să dezvoltăm această minciună prin tot ce este în jurul nostru. Absolut, plus, prin mass media și educație și uh, literatură sau orice alte lucruri. Absolut. Muzica transmit aceleași, nu, aceleași exact. idei. Cum uh, zice muzica de astăzi modernă, Fă ce-ți place. Aceasta este toată legea. Fă că poți și ce-ți place fac ce vreau, că eu sunt. Și spiritismul și toate aceste lucruri orientale, acolo bat yoga, dar și bisericile. Acolo bat. Poți. Această Evanghelie a prosperității. Toată balea acolo. Tu doar poți. Poți doar să vrei. Îi cere ajutorul lui Dumnezeu, dar tu poți. Și atunci... Omul se ridică deasupra lui Dumnezeu și îl face pe Dumnezeu, o slugă. În loc el să fie Dumnezeu și eu slujitorul. eu sunt stăpânul, el este slu sluga să facă ce vreau eu. Este ulitor de, de hulitor înaintea lui Dumnezeu și ne mirăm de ce Dumnezeu lasă nenorocirile asupra lumii. Deci omul a ajuns într-un loc în care își împate joc de Dumnezeu prin tot ceea ce face, inclusiv când predică din Biblie. Fără să-și Păcatul este atât de, de, de adânc înfiripat în inima noastră. Dar Dumnezeu, prin cuvântul lui, vrea să nu scoată la iveală și prin evenimentele care le lasă asupra noi. Un alt citat din Cartea tragedia a veacurilor, satana îi înșală pe oameni astăzi, așa cum a înșelat-o pe Eva, Nedem, prin lingușire, aprinzându-i dorința de a obține ceea ce îi era interzis, trezindu-i ambiția după înălțarea de sine. Hrănirea acestor gânduri rele i-a provocat căderea și prin ele urmărește să aducă ruina oamenilor. Veți fi ca Dumnezeu, declarase el, cunoscând binele și răul. Binele cunoștea, răul avea să-l cunoască. Spiritismul, vorbind de spiritism, învață că omul este creația progresului. Că destinul lui, chiar de la naștere, este să progreseze până în veșnicie spre Dumnezeu. Și iarăși, fiecare inteligență se va judeca pe ea și nu pe alta. Judecata va fi dreaptă pentru că este judecata proprie, adică mă judec cum vreau eu. Tronul este înăuntrul meu. Asta înseamnă că eu sunt Dumnezeu. Un învățător spiritist spunea că în el s-a trezit o conștiință spirituală. Prietenii mei, toți am fost semizei necăzuți. Iar un altul declară Hristos este orice ființă dreaptă și desăvârșită. Așa că nu mai avem nevoie de Iisus Hristos. Eu însum sunt, sunt un uns al Domnului, un Hristos, un Dumnezeu. lasă pe Hristos departe. El doar ne arată calea. Și atât. Deci este uluitor ce are loc. Însă viața practică, pentru că Biblia este pentru viața practică, nu pentru teorii. Biblia ne, ne arată cum să trăim practic zi de zi. Când punem teoriile noastre, teoriile acestea spiritiste, în practică. vedem că nu putem. Un om paralizat, un om bolnav la pat, el știe că nu poate. Ar vrea, dar nu mai poate. E o lecție pe care avem nevoie urgent să o învățăm într-un timp că destul de scurt. Așa și exact. atunci că adică Dumnezeu a fi nevoit să ne ducă prin niște circunstanțe destul de incomode, dar probabil suficient de folositoare pentru a învața -a. Și absolut nevoite, ca și ei. Deci ea, să nu ne plângem, să ne pregătim. Și să-i mulțumim. Exact. să mulțumim și mulțumim vom trece înainte. Continuarea acestui citat spune în felul acesta, în locul neprihănirii și a desăvârșirii Dumnezeului nemărginit, adevăratul obiect al adorației, în locul neprihănirii desăvârșite, desăvârșite a legii sale, măsura adevărată a țintei omenești, acolo unde trebuie să țintim noi, satana a pus natura păcătoasă și greșită a omului, ca fiind singurul obiect al adorării, unica regulă de judecată sau măsura caracterului. Acesta este progres, dar nu în sus, ci în jos. Așa cum îi se spune de către evol evoluționist, că omul a evoluat, n-a evoluat, a devoluat... <laughs> Uh, dar cât de frumos este acest citat care pune în perspectivă cele două lucruri. În loc ca omul să se închine creatorului și doar în el să se încrede, să înalță pe sine, care este nimic. Astăzi este, mâine piere ca un nor. Un alt citat din minte caracter personalitate spune Amăgirea deșartă umple mintea sărmanilor muritori. Aceștia cred că în ei înșiși există o putere atât de mare încât nu simt nicio nevoie de ajutorul unei puteri mai înalte, adică a lui Dumnezeu. Principiile și credința lor se orientează după datinea oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Domnul Isus nu i-a învățat această filozofie. În învățăturile lui nu se află nici una dintre ideile de acest fel. El nu a îndreptat atenția unor sărman muritori spre ei înșiși sau spre o putere pe care o au ei. Nici de cum! Domnul a îndreptat întotdeauna mintea oamenilor spre Dumnezeu, Creatorul Universului, ca unică sursă a puterii și înțelepciunii lor. În versetul 18 este adresat un avertizment special. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut aflând, înflat de o mândrie deșartă pri gândurile firii lui pământești. Hristos întotdeauna a îndemnat pe om către Dumnezeu. Hristos însuși a spus de la mine nu poți face nimic. Tot ce spun este ce mi-a dat Tatăl. Tot ce fac este ce mi-a dat Tatăl să fac. Și dacă El este Mântuitorul și Învățătorul nostru, cum ar trebui să facem? Nu la fel? Ba chiar mai mult, Iisus Hristos nu -i spune eu v-am dat o de ca și voi să faceți cum a făcut și eu smerește-te. Iisus a spus, Tată, nu voia mea, ci voia ta. Asta vreau să fac. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a dus aminte de nelegiurile ei. Acesta este mesajul transmis de Dumnezeu despre Babilon. Babilonul cel mare, ni se spune în Apocalipsa 18, că a ajuns plin de draci, de orice duh necurat. Și Dumnezeu și-a adus aminte să-i dea urgiile. Și Dumnezeu însă își cheamă poporul. Pentru că în acest Babilon, care s-a clădit pe ideea aceea lui Nebucan din țară, eu am făcut, totul este al meu. Pe aceasta se clădește lumea de astăzi. Și capul acestui Babilon mare, curva din, B din Apocalipsa, care este Biserica Romano-Catolică, în, acest, în această biserică, în această grupare, a ajuns la culme această gândire. Totul este al meu. când ei spun că totul este al lor. Toate împărățile trebuie să meargă să se închine lor, să se aplece înaintea lor. Toți împărații pământului trebuie să-i pupe în închinare mâna și așa mai departe. Deci ar vedem ceea ce se întâmplă astăzi, că toți se pleacă înaintea papei. Și s-ar putea să se oprească războiul ca să iasă la invială papa, ca fiind cel care spune opriți-vă și el să salvatorul lumii. Nu știu, s-ar putea. Însă, ceea ce putem vedea este că Putin a fost la papa și toți ceilalți conducători au fost la papa, așa că de cine ascultă? Dacă tu te închin lui, ca și conducător al lumii, nu el este cel care îți dirigează mișcările? Desigur. Dacă tu declar că ești Dumnezeu pe pământ, Păi ceilalți nu trebuie să ți se supună ție? Ba da. Și atunci Apocalipsa ne spune că acest, această conducere, această uh, babilonie este ceea ce crede că eu sunt. Eu fac ce vreau. Eu sunt Dumnezeu. Și se așează pe tronul Dumnezeu mai presus de orice este numit Dumnezeu. Însă, așa cum ai spus și tu, Problema este că toți avem aceeași gând în inima noastră. Și trebuie prin harul lui Dumnezeu să ieșim. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să ne vedem starea exact cum este. Eu nu am nimic. Nimic nu este al meu, este al lui. Odată și odată voi muri. Și așa cum am venit în lumea aceasta, voi pleca fără nimic. gol am venit, gol voi pleca. Și eu nu pot să fac nimic. Când ne vom smeri înainte Lui Dumnezeu, așa vom ieși din această Babilonie care cuprinde lumea. Am amintit mai devreme că, de fapt, în această minciună ne naștem. Trăim în de sine și poate că o de sine chiar presupune să nu știi că ești înșelat și trăiești o minciune. Atunci întrebarea ar fi, cum pot să-mi dau seama care este adevărul? Dacă eu nu sunt conștient că trăiesc în minciună. Da, foarte bună uh, întrebare. Acum, un lucru este sigur. Că Dumnezeu care ne-a creat este interesat în mântuirea tuturor. Și El care este adevărul, așa cum citim în Ioan capitolul 1, <sus> Dacă ne uităm în Ioan capitolul 1, vedem ce ne stă scris despre Isus. Ioan capitolul 1 cu versetul 1 spune așa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. În Ioan 17 cu versetul 17 citim de fapt ce este cuvântul. Ioan 17 cu versetul 17 spune așa. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci avem cuvântul care este adevărul. Iisus Hristos spune, eu sunt care adevărul și viața. Ioan 14, cu 6. Acest cuvânt, acest adevăr, ce a făcut? A venit în lumea noastră. În versetul 14 spune, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă, tocmai ca slava singurului născut din Tată. Și acum, Iisus Hristos Văzând lumea zăcând în cel rău, din cauza minciunii, și fi, fiind sclav păcatului din cauza minciunii, Isus Hristos se întropează și vine să aducă adevărul. Și citim câteva versete. În Ioan, capitolul 1, versetul 4, 5 și 9, ni se spune așa. În el, în Isus Hristos, era viața. Și viața era lumina oamenilor. Lumina. Luminează în întuneric și întunericul n Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Ce putem înțelege prin aceasta este că Isus Hristos a adus adevărul lui și lumina sa la ușa fiecărui om. Adică El este cel care mă poate lumina. Degeaba citesc eu Biblia. O să pot să o citesc și să nu înțeleg. Dar când mă smeresc înaintea Lui Dumnezeu și primesc un adevăr pe care El îl transmite prin ceva, printr-o cale, printr-o boală, printr-un mesaj ca acesta, vezi că nimic nu îți aparține. Este totul la meu. Și primesc acea lumină, wow! Apoi pot să primesc următoarea lumină. Vezi că tu nu poți să faci nimic decât cu ce îți dau eu. Wow! Înseamnă că este un Dumnezeu. Și primind o lumină mai mică, pot să merg să primesc un pic mai multă. De exemplu, soarele nu apare dintr-o dată în mijlocul cerului, ci îl treptat răsare. Tot așa și noi putem crește treptat, primind un pic de lumină astăzi, un pic de lumină mâine. Dacă nu o resping, ea va crește. Dar dacă o resping, voi fi lăsată în urmă, în întuneric. Și va fi tot mai greu să primesc următoare rază de lumină. Dar e frumos la acesta că Lumina luminează și întunericul n Asta înseamnă că oricât de mare ar fi întunericul în care cineva se găsește, lumina care vine la Hristos îi va descoperi, îi va arăta că este un întuneric. Sigur. Și poate să iasă de acolo. Singurul lucru este ca noi să acceptăm să mă supun, să mă prind de acea rază de lumină care a străbăt asupra mea. În Ioan capitolul 3, versul 19 la 21, Iisus Hristos îi spune lui Nicodim și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vadă sau să se vădească faptele. Și aceasta, din păcate, este ceea ce se întâmplă astăzi. Cei mai mulți oameni resping adevărul, resping lumina care se vede în lucrurile de bază practice și resping un adevăr pentru că nu -l înțeleg, nu vreau să-l accept că eu nu pot, că eu nu am nimic și atunci mă stresez și mă îmbunăvesc. Și Dumnezeu încearcă în fel și echip să ajungă cu lumină la, la inima mea. Însă, următoarea parte a versetului este de asemenea frumoasă. Dar, Cine lucrează după adevăr, vine la Lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Dacă eu vreau adevărul, voi veni la Lumină. Și Lumina îmi va arăta exact unde este problema în viața mea. Și Lumina mă va ajuta să văd unde trebuie făcut curat, unde zacă în cel rău, că așa m-am născut și să pot fi adus la Dumnezeu. Bun, am înțeles până acum că omul nu poate să facă nimic și absolut nimic nu-i aparține. Dacă omul nu poate să facă nimic, atunci toate relele pe care le face omul, începând de la violență în familie și ajungând chiar până la războaie, toate aceste rele putem să le punem cumva în seama lui Dumnezeu, pentru că omul nu poate să facă nimic? Da, mulțumesc că este o întrebare foarte bună pentru că mulți ajung la această concluzie când își dau seama că El nu poate face nimic și este o capcană aici. Capcana zace în faptul că Dumnezeu este responsabil dacă Eu nu pot face nimic pentru absolut tot. Hai să vedem la ce putem ajunge ca și concluzie dacă nimic nu este al meu și nu pot face nimic de la mine însumi decât cu ceea ce mi s-a dat, și aici este punctul cheie, înseamnă că sunt responsabil pentru absolut tot ceea ce fac cu ce mi s-a dat. Acest gând este foarte important pentru că aici găsim cheia ca și răspuns la acest lucru. Adică toate materialele care le avem în jurul nostru nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Viața, trupul, abilitățile pe care le am, puterea, sănătatea și totul, mi-au fost date tot de Dumnezeu. Însă El nu m-a făcut robot, ci mi l a dat ca să le folosesc și mă lasă pe mine să le folosesc. Asta vedem în Scriptură, asta vedem prin faptul că eu mut acest obiect dintr-un punct în altul. Nu vine Dumnezeu să facă în locul meu. Dumnezeu mi-a dat viața, mi-a dat puterea, însă El mă lasă pe mine să folosesc aceste lucruri și chiar să mi le asum ca fiind ale mele. Și astfel mă lasă să păcătuiesc și să-L hulesc pe Dumnezeu. Și de aceea, fiindcă nimic nu este al meu, ci totul este al Lui, de aceea eu sunt responsabil înaintea Lui și voi fi tras la răspundere înaintea Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce fac, cu tot ceea ce mi-a dat. Inclusiv prin faptul că mut acest lucru obiect dintr-un punct în altul. Sau că mi-l asum că este al meu. Sau că eu pot. Și asta vedem în toată Scriptura. Că omul va fi tras la răspundere. Pentru tot ce face, Inclusiv pentru vorbele pe care le rostește. Hai să vedem câteva versete. În Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, ni se spune Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. După ce au trăit, Evident. Iar după aceea vine judecata. Cât de clar este acest lucru? Omul trăiește, dar odată și odată va muri. Iar după aceea se va trage linia, hai să vedem ce ai făcut, cu ce ți-am dat. Pentru că Dumnezeu ne-a dat toate aceste lucruri ca să-i slujim lui. Nu să-mi slujesc mie în ziun. Însă când mi le atribui mie, aceasta este înșelăciune. Este un trădător. Pentru că îl pe Dumnezeu și lucrurile care mi le-a dat și mi le asum mie însumi. Este furt, este încălcarea legilor lui Dumnezeu. Mă fac pe mine însumi mai mare decât Dumnezeu, asumându-mi mie însumi aceste lucruri. Și în Eclesiastul, împăratul Solomon, care a avut atâta înțelepciune și atâtea bogății, în Eclesiastul, capitolul 12, foarte frumos ne arată aceste lucruri. În, în Eclesiastul, capitolul 11, cu versetul 9, spune acolo așa. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta! Fii cu inima veselă cât ești tânăr, Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi! Adică, fă ce-ți place! Fă ce vrei! Dar să știi că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecat. Pentru tot ce fac, cu tot ce mi-a dat, eu sunt liber să le folosesc cum vreau. Ori slujindu-i lui din iubire, ori slujindu-mi Iar în capitolul 12, versetul 13 și 14 spune așa. Să ascultăm dar închierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu. Nu ca să fim fricoșat de El, ci ca să te temi să nu-i greșești Lui și să folosești greșit ceea ce ți-a dat și astfel să nu ofești iubire. Deci temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și aici vedem... Solomon cât de bine concluzionează acest lucru, adică fă ce vrei, dar să știi că nimic nu este al tău și vei fi trasă răspundere pe absolut tot ceea ce faci. Deci a datorie omului este să slujească lui Dumnezeu, să primească de la el toate aceste lucruri și să-i slujească lui, primind de la el și poruncile și legile ce să facă cu ce Dumnezeu i-a dat. În Apocalipsa 22 cu 12, Iisus Hristos spune Iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Deci aici Iisus Hristos ne arată că El va veni și va trage în răspundere pe fiecare om pentru tot ceea ce a făcut, cu ceea ce El ca și Creator i-a dat. Aceasta, de asemenea, rezolvă extremele în care omul încearcă să facă ceva ca să se mântuiască pe sine însuși și cealaltă extremă în care el crede că faptele nu mai au niciun folos. Și foarte mulți ajung într-una dintre cele două extreme. Adică eu pot să fac ceva să mă mântuiesc. De unde? De la ce să mă mântuiesc? Pe păi nu din păcat, ci de la moarte. Și atunci eu pot să fac tot felul de și de să mă duc până nu știu unde la Meca, să mă duc până la Ierusalim, să mă duc până la Atos, muntea Atos sau oriunde ar fi. Sau să fac nu știu câte rugăciuni, să citesc Biblia în fiecare zi și așa mai departe. Să dau daruri bune săracilor, sau ce a fi. Fac toate aceste lucruri crezând că eu pot să mă mântuiesc. Asta este una. Cealaltă extremă este în care omul zice n-are rost să fac nimic. Nimic nu este bun. Or fiindcă cred că Dumnezeu este atât de bun că mă iubește încât el primește orice, or fiindcă cred că oricum sunt pierdut. Și nu are niciun sens tot ceea ce fac. Amândouă sunt în șerăciune. Și de aceea, prin ceea ce am prezentat până acum, am văzut că omul nu poate să facă nimic de la sine, deci nu poate să se mântuiască, el poate doar să primească de la Dumnezeu. Și mântuirea constă în a înțelege că eu nu pot și a mă smeri înaintea lui Dumnezeu. Și a zice, Doamne, totul este al Tău, eu vreau să slujesc, vreau să iau jugul Tău, arată-mi tu ce să fac și cum să tragă alături de tine. Și la fel și cealaltă, eu sunt responsabil pentru ceea ce fac. Pentru că Dumnezeu mi-a viața, mi-a dat bunurile, mi-a dat tăria, înțelepciunea, mi-a dat totul ca să-i slujesc Lui. Astfel, faptele sunt importante când le fac primind de la El și slujind Lui. Și așa, așa s-au rezolvat aceste două extreme. Cred că ai transmis suficient de clar și ai clarificat aceste idei, simple, dar neînțelese, nebăgați în seama, poate de mulți, Acum, dacă sunt clare, cu ce mă ajută aceste lucruri ca să nu mai stresez, să nu mai fie frică în acest timp pe care îl trăim? Da, și chiar să nu mă îmbolnăvesc. Exact. <laughs> Datorită anxietății și așa mai departe. Da, este un lucru foarte important. În primul rând, mi-ajută Mi să văd că dacă eu nu pot, înseamnă că eu nu sunt Dumnezeu, dar este un Dumnezeu. Și pot să mă-ncred în El. Frica vine pentru că văd că nu pot. Însă este un Dumnezeu în ceruri care este atotputernic. Și El poate. Proverbe capitolul 3, versul 5 și 6 ne spune încrede în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările cât de frumos este să, să ai un Dumnezeu în care este te încrezi. Să ai un Dumnezeu care este Dumnezeu viu, personal, care este alături de tine în fiecare clipă. Chiar am avut o discuție cu o persoană care a ajuns la extremă. Dumnezeu nu mai iubește, Dumnezeu nu mai răspunde. Pe cum să nu-ți răspundă? Privește, îți dă aer? Privește, te mai ține în viață? Pe păi cum să nu? De la El primești toate aceste lucruri. Cum să nu fie El lângă tine? El este. încrede în El. Dacă El te ține în viață, dacă El te-a creat, dacă El a murit pentru tine, El este alături de tine. Smerește-te și El te va înălța. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în viața ta și tu fii creatura Lui, slujitorul Lui, ca și Îngerii Sfinți. Nu ca diavolul, care îl vrea să fie răzbunător, el vrea să fie Dumnezeu și va fi nimicit. Așa că, ce lucru, să știu că am un Dumnezeu care este atot puternic. Ba mai mult, Iisus Cristos a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Ce este acest gând, Codată ce am înțeles că eu nu pot, Că nimic nu este al meu. Și odată ce văd că Dumnezeu este Dumnezeu și El îmi dă toate lucrurile, tot ceea ce am nevoie, abilitățile pe care le am, El mi le-a dat, lucrurile, materiale pe care le am în jurul meu la dispoziție, El mi le-a pus înaintea mea. Atunci îl voi iubi și îi vă zice, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că mi-a dat masă, mulțumesc că mi-a dat Biblie, mulțumesc că mi-a dat mașină, mi-a dat casă. Mulțumesc că mi dat viață, abilitate să trăiesc, să respir aer și totul ce am nevoie. Vreau să te iubesc. Să primești de la tine toate acestea cât de la tine sunt și tot ceea ce am nevoie să slujesc în fiecare zi și să-ți împlinesc astfel toate poruncile, cum zice Eclesiastul. Aceasta este datoria fiecărui om să păzească poruncile lui. Și cât de frumos scrie Apostolul Pavel în Filipeni 4,13. Pot Totul în Hristos care mă întărește. În Isus Hristos noi putem. În afară Lui nu putem și nu suntem nimic. Dar în Hristos pot totul. Așa că, cred că cel mai important lucru este să-mi dau seama că totul vine de la El. Obiectele, materialele, înțelepciunea, puterea, viața, respirația. Și dacă totul vine de la El, să mă apropie de El, să ajung să fiu în Hristos, să mă prind de El, să mă țin de El. Și atunci, voi putea în El să pot să slujesc, așa cum El mi-a cerut, pentru că El nu va da totul. Și în vremurile care vin, în vremurile de, să zicem, război mondial, sau alte dezastre ce vor veni, că vor veni, în momentele acelea, poporul lui Dumnezeu, se va ține de Hristos și va fi în Hristos. Și în Hristos vor face ceea ce nu s-a mai auzit. Pentru că Dumnezeu însuși va lucra în și prin ei. Așa că hai să învățăm astăzi spre lucrurile mici, cum să trăim în Hristos. Singura preocupare și grijă, dacă pot să spun așa, ar fi aceasta ca în fiecare zi să răstignim firia și să trăim în Hristos. De alte lucruri nu prea are rost să ne îngrijorăm. Exact. Cam asta ar fi sfera omului până la urmă. Exact. Da? exact. Adică să trăiesc da. de la Hristos totul, să mă smeresc înaintea Lui, să, să recunosc care este poziția mea și locul meu și că locul Lui Dumnezeu este să trăiască prin mine, iar eu să fiu slujitorul Lui. Și atunci n-am de ce să mă tem. Pentru că, cum zice o altă cântare, nu-mi e teamă de viitor, de mâine, căci Domnul meu este acolo, deja. N-am de ce să mă tem. Amin. Sunt uh, încurajatoare cuvintele Scripturii. Cred că, adică sperăm cel puțin, că am reușit să aducem uh, niște răspunsuri la frământările pe care le au aceia care ne privesc. Și uh, până la urmă. Domnul Isus a spus de la mine însumi nu pot face nimic și acest gând l-a avut de la Betleem și până Amin. la Golgota și la fel ar trebui să fie și cu noi și putem Amin. să trăim în felul acesta cu ajutorul Lui fiind conștienți de această realitate Amin. Cel nepriamit va trăi doar prin credință Amin da? Suntem în, deja în aceste timpuri în care trebuie să devină realitate lucrul acesta Mulțumim domnule că am ajuns la finalul acestei prezentări și cu ajutorul lui formai fi și altele, Amin. până atunci însă Dumnezeu să ne poarte tuturor de grijă și să învățăm ca în orice împrejurare să ne încredem în Dumnezeu, pas cu pas să creștem, așa Amin. încât să ajungem la acea credință care să ne țină neclimpiți încă Dumnezeu orice ar fi și să răbdem până la capăt. Am lăsat să ne binecuvinteze pe toți. Amin.